Salmul 142 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi într dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrășmașu prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-uma să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Măhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu.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 și pierde pe toți cei ce ne căješ sufletul meu că eu sunt robul tău